Csendel néked, Mert hidd el, igazán félek, Hogy most kevés a szó, Azt se kimondva jó. Hangok nélkül is érzed, Miért őrizlek téged én már magamba rég, Oly tiszta a kép. Bűvölő némaság, Túl zajos a világ. Úgy keres, hogy megtalálj, De úgy sies, hogy megvárj. Lásd, jó nekem, hogyha rád nézek, szótlan mondom el néked, hogy már nem félek. Rég érzem azt, hogy a csend pillanat elvezet majd hozzád kedves, és örökre így marad. Úgy keres, hogy megtalálj, de úgy sies, hogy megvágy. Csendel néked, mert hiddel igazán félek, hogy most kevés a szó, az se kimondva jó. Hangok nélkül is érzed, miért őrizlek téged én már magamba rég. Oly tiszta a kép. Bűvölő másság, túl zajos a világ. Úgy keres, hogy megtalálj, de úgy sies, hogy megvár.